Tot i la treva de les últimes hores, el Servei Meteorològic de Catalunya ha advertit que les precipitacions intenses podrien tornar a casa nostra a partir de dijous i de cara al cap de setmana, quan una potent borrasca intri a la península ibèrica per Galícia, acompanyada de vents de llevant. A Tiana, dilluns es van recollir al voltant de 40 litres per metre quadrat i està previst que els propers dies es repeteixin aquests episodis d'aigüats intensos. Dilluns esperaven tempestes, però finalment la nit va ser més tranquil·la del que es preveia, ja que els aigüats més intensos es van concentrar al mar. En qualsevol cas, cal mantenir la precaució de cara demà, perquè sembla que la tardor es vol fer notar amb consistència. N'ha donat detalls el meteoròleg tianenc Abel Caral. En alguns casos, pluja una mica torrencial, que va fer baixar una mica les rieres, però després, cap al final del dia, doncs, va ser pluja més constant. En total es van recollir uns 40 litres aquí a Tiana. Pluja molt benvinguda perquè, per exemple, la conreria la veritat és que comença a estar molt aixuta, eh, i per tant, doncs, tota aquesta aigua ha remullat el terreny i, a més a més, doncs, estem a l'espera de noves borrasques que arribaran entre dijous i divendres i sembla que sumarem més litres i, per tant, doncs, en aquest sentit estem estem contents. Segons les previsions, la borrasca atlàntica que arribarà a casa nostra demà dijous deixarà precipitacions moderades i persistents, ocasionalment amb tempestes localment fortes. Però, tot i que les pluges estiguin sent notícia per l'espectacularitat de les imatges de les rieres baixant plenes, el meteoròleg Abel Caral ha volgut destacar que aquesta és una meteorologia pròpia del mes en el que estem. Són pluges que entren dins de la normalitat del que es pot esperar en un mes d'octubre a, a casa nostra. De fet, tenim, tenim precedents de pluges molt més intenses a la tardor o fins i tot a l'estiu. Podem recordar eh, l'estiu del 2002, eh, que amb una nit van caure 221 litres la nit del 32 de juliol a l'1 d'agost. Allò sí que va ser excepcional, aquell estiu del 2002, però bé, 40 litres recollits a la tardor, tot i que en alguns moments ser, va ser pluja intensa, doncs entra dins del que es pot esperar eh, el clima de Tiana. Protecció Civil recomana extremar les precaucions en punts inundables i evitar l'accés a zones properes a rieres iguals, així com fer seguiment de les informacions meteorològiques. Sobretot convé tenir cura que els terrats no acumulin massa aigua i que els desguassos estiguin nets, així com els ambornals. Ràdio Tiana, serveis informatius.